Bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاه والسلام ala rasulna muhammed wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomil din Falendrojm Allahun e madnuar per te gjitha te mira qe ne ka dhen, lues me Allahun azhgel qe t'na bën nga robet e tij falendëruas, mirnjohës dhe nga ata qe dalin faqeban nga kjo post dhe takojn faqeban ditën e gjykimit Pa që dhe bëkimet e Allah që ofsh në mi Muhammedin a.s. Mi njërion më të mirë që ka shkel në tokë, më të dashën të këllahu a zho gjelë, i familën e tim, i shokët, dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rukë deri në ditën e fundë të kësaj botë. Dhe zëtë ndëruar, imi në takim me dersin e dytë, të seri sëre që kemi filluar, javën e kaluar, e që ka të bëj me emrat e bukur të Allahu të baraka vëtë alë. Kemi bër në takimin e fundit se trajtimi i kësaj teme është bër me kohje të ndryshme apo me çase të ndryshme dhe kemi qartësuar në takimin e fundit se cila do të jetë kohja dhe çasa jone. Prandaj do të jetë tërësisht e fokusuar në ndikimin e këtyre emrave në jetën e besimtarit. Ndikimin e cili pastaj përfshin aspekte të ndryshme, çoft ndikimin në adorimin ton, në cilësinë e këtij adhurimi, raportet me Allahun, me vetë, e ato objektivat edhe ato që i keni sec dhe që i keni para vetë këtu në këtë letër, e që është mirë vazhdimisht të konsultoni dhe shikoni para çdo legjërate. Ajo që e kam përmend në dersën e kaluar se dietarët kur janë kanë folur për këtë temë kanë fol në dy kohë edhe dy të tjera Dhe, kem, dhe si kur së dhe është, dhe të flasim për kahin e dytë, kjo nuk nënkupton asëse se mund të pavarsojmi të tërësish nga kahi e parë. Ese edhe e është vendimtare në masë të madhe për këtë të dytën. Për këtë të dytën. Edhepse, normalisht, nuk detajzojmi në këtë parën nga se është logaritës e dytës, mirë po, më ndoj që duhet bërë edhe një loj hyrjeje me disa të rëndësishme, që do të nëndihmojnë me lene, Allah Gjellewala, të përfitojnë më mirë nga e që do të tuhet. Andaj, të flasësh për emët e Allahu të azogjel, si kurse si e kemi të sek, dhe të thotë, të flasësh për vetë zotin. Dhe të thotë, të flasësh për një tem që është baza e të gjitha temave. është dhia e të gjitha dhiave, si e kështu më rrothë, si kurse e kemi të sek të gjithë ne presim nga tretimi këtëre temave për mirësim të jetës tonë. Presim për mirësim të cilsiz dhe kualitet të adhurimeve tonë. Presim një ndryshim pozitiv në jetën tonë për deshme. Mirë po në qovë se nuk dim si të presim ka mundësi që të ketë ndonjë ndikim apo, apo nëndonjë një reflektim jo të mirë, se po thëmë negativë se o shumë e madhe, Jo të mirë tek kë ndëgjuesi këtyre legjëratave kur ndëgjon ato që është më e mira. Andaj kur ndëgjon ato që është më e mira, a është normal më e prit ato që është më e mira apo normale fillon prind diku tjetër? Dhe mbi këto shtylla ndërtohet përfitimi iun nga këtë emra të Allahu Xhela uala. Të gjitha këto duhet të trajtohen dhe kimi parashysh gjatë trajtimit të, gja të, të kësaj teme. Andaj ne po kërkojmë që ta adhurojmë Allahun Azza Jall dhe ta përmirësojmë cilësinë e këtij adhurimi duke e bërë kët përmes emrave dhe cilësive të Allahut Azza Jall. Kjo kemi thënë, po. Mir, po nuk kemi mundësi ta bëjmë kët. Dhe nuk kemi mundësi ta arrijmë kët. Në qoftëse të i tër ky proces, qoftë po e chuaj, i tër ky angazhim, e tër kjo përpjekje nuk nëndërtojtë në dy shtylla themelore. A, është e qartë, krejtë që ka kërë e me marë më tutje, apo, plaka që në josh, ka me shku është të e që kërë e marë djavë në kalume. Nërsa e mbë se nëndërtojtë kjo përpjekja është, kjo që përflasëm sëtë. A nëndërtojtë në dy shtylla, në dy shtylla themelore. Shtylla e parë dhe ndëruar, ndërështë a teorikisht për praktikisht dënë punë ku o dalimin shtylla e parë me të se nëndërtohet përfitimi i gjdo besimtari në këtë rafë, në këtë fushë është të jetë i bindur se gjdo emër i Allahu të azogjel është i bukur është i plotë dhe i takën Allahu të baraka vëtala astin nga këto të trijat nuk përmbushën të askush përse ka Allahu të gjallë e valë për shambull, në qovë se ti ki takim me një njëri, apo? Dhe varet nga suksesi ati takimi, për shambull, varen shumë zhvillime të më të tjeshme tjetës të ndër. Dhe pa dëshim se pa u taku me te, e ke një farloj nga rkesën, një farloj shqecimi, një farloj edhe nervoze që ka do të bëhatë, si do të kalemi këtë njëri, apo? Dhe vinë Shumë njerëzë të thojnë, mos ke i gole se është i butë, mos ke i gole se është i mirë, mos ke i gole se kush ka shku të aji, ka ka lu mirë, qështë të da, da të cilësojnë ty, apo? me gjithat, me gjithat, me gjithë këto qecime, apo, mbetet një duzë të caktuar e qecimit e ti. Dyrësot të pravash edhe vetë, qështë? Andaj nuk mi aftohesh me cilësimin para prakë që jeshë bërë nuk mjaftu është me emërtimin para prakë që është bërë. Dhe kjo është normal, me gjithë do kënë tjetër, por nuk gudzën tjetë më Allah në zë gjelë. Nga se, në qëfë se ne, dëshëm që për ta kuptu drejt emë në Allah të si është, duhet me e përvu kur s'ki me kuptu. E kuptu kjo regullit dë mëzdojshëm. Andaj, Allah ho është bujarë, edhe në qëfë se kur s'tjep është bujarë. Atër, kur emra Allah të bëjarë, s'ki në allahut, er rahman, marrë vashë? As emra Allah të rrahmanë, s'ki në marrë vashë, e kështë në marrë. Prandaj, emra të Allah të janë të bukur, janë të plodhë dhe janë të përkryrë. Dhe Allah hua është, si kur ka thëmë për vetë në ti, ju si kur se unë e kam përjetu dhe unë e ditë. Nuk duhet të njësemi nga përruet individuale, dhe të njësemi nga, nga dhja ju në kufizuar, dhe në basë të kësaj ne pastaj të përcaktujmë em në Allahot. Jo, nga se nuk e mërtojtë Allahu në bas të veprave. E kuptu të kjo regu? Allahu e mërtojtë si kurse e ka mërtuar aj vet në ti. Dhe e është ashtu. Pra ndaj, kërkuet dorëzim i plotë dhe bindje e prerë, së është kështu. Sa mund nga nga kjo dorëzim dhe nga kjo bindje, Do të mungon edhe përfitimi nga ajo që po flasim. Kjo është kusht themelor, rregull. Të mbitet ndërtohet përfitimi jo në këtë rrafsh. E dyta, nga se para kësaj dua të më san. Ibn Qayyim Rahimehullah kur ka folur, thash thash, nuk kemi çuar pa huazu edhe nga kohja e parë se këtu në zvetit përzihemi. I bëjmë rëhimë makrufiat për grupin e muatileve. Na kanë mësuar për ta'tilën te asiti asiti atje. Ta'til çka është? Ta neutralizosh terrorist ndikimin ose kuptimin e dhiamet Allahu xhallahu wala. Allahu kaun përshëm el Rahman, ai thotë tu sco el Rahman e gjithë mëshirshëm, apo thotë sco të bëjmë mëshirën. Ngase mëshira është e njeri, e njeri nuk është i Zotit, ka përgjegjësim, andaj Allahu sco mëshirë. Më bien më thonjeri është njëqërs sco mëshirë, lej Allahu mëshirën. E është zhveshë nga mëshira, pse bëhet problemu përjasu me krijesat ato. Ne duhet të mëshvesh ti kush? Natjesën pa ata. Letet Allahu i mëshirshëm. Mirë po shiko mentalitetin e ty në. Terzë e kanë neutralizuar, e kanë zënë nga kuptimi dhe përdorimi emën e caktuar, do të thotë, ë, uh, cizine e caktuar për shkak të disa problemeve të thyra mendore. Dilemat e paçëna, pse mund të të përgjasi, mund të të, të sikuzë kemi të. Shik dhe këtë pa masë i si shëmbull apo konkreta asociacëka. Të janë si kanë xh dileme, por janë se ka tërë kanë dilema të tjera, edhe edhe me provu zot në është dilem. Apo ai Jam ibn Mustafa von ose mu, të tjetë se kanë pas problemin e mohimit të agresivës, ose kanë provu alo. Jo, po kanë pas problem për gjësimin. Ëndë dikush e ka problem për gjësimin, dikush e ka problem provimin, dikush e ka problem, këtyre problem problem janë probleme. Unë huazova një aspekt të këtij polemi, nga se në ndërlidhmë me fjalën e mrekullueshme të bankaimit Rahmullah. A kuptuat pse erdha këtu? Kusheti i bankaimit për këtë çështje për ta njëjt, këtë kategori njerëzish, nga se a e kanë ndërtuar këtë besimin në Allah se janë të plotë, janë të përkryera, apo që nuk kuptonse, edhe njerit me pas emrin dallojnë shumë se i kush ti përkyn, kush ti mungt. Këtë s'duhet më provu, këtë s'duhet më provu, ka dallim madh. Po kam problem se ka ndërtu në këtë bazë, apo, në këtë bazë nuk e ka ndërtuar kuptimin e kësaj temë, këqënë e që ka dhëtë Ibn Qajmë, Rahimullah. U hadha babun, kjo është një derë, dherë e kuptimin të amët Allah të gjellë, që qënë gjennat, apo, thëtë haramun alë lëgjehmi il muat të li e një legja. I është bo haram, ati neutralisit nga gjihmive që i kam hu, amat Allah o gjallavala, që ti nga kjo derë. Dhe të hin i lë gjenne, dhe harame ko erë në gjenetit, edhe pse, thët, era ati në gjohet 50.000 vjetë lërë kësi jepët. Thët, nga se Allahu është El Aziz, është, dhe të klasim që është El Aziz, po për këthim, i parafer, i gjithë fuqeshme, El Vahab, aj që dhurën dhe japë, La manja li ma ata Nuk kam mundësi Ti ndalen të mirët ati që Allah i apë Balë njerëz e kaninat e gjelëzull Po së në nalën se zotit për jepë La manja li ma ata O la muqtia li ma mena Edhe së njepë kur kush dikut që Allah se kalan Badjava Balë mënon me ingritë e me livdu Po se ka jepë zotit Së ka muqë unë konkur Se zotit kjo punë me Allah Pas taj thët Ibn Qajmë Rahimullah Dhe i tërë suksus është nga i Andaj thët i më ka ime rahimullah Kur fletë për perdet Perdet Që janë mes robet edhe Allahot Ka perde Që pengojn me e pa zotin Në kuptim ju me e pa Kështu qenë në Allah gjelloh Kështu këna me pa jemë në këjame inshallah Po ka njerë dhe në dunje kanë pa Allahon Kanë edhme ta, kanë folme ta Jenë shushnu me ta Jenë mitësu me ta Ka njerë dhe jenë knashme ta ka tjerë që i kanë pasë perde, dhe gati ngu nëse e kanë pasë perde, dhe i kanë pasë dy, i më kaimi dhe të ka njerë që i kanë dhëtë perde, ka me një kjë vjallë në lotë, ka me orë t'iknatsia, dhëtë perde, i ka me stime së allo gjëlevalë. Thotë i më kaimi, përdja me trash, apo, është në skuptimi i deti kësë ojtemi, mas trash e është që to, që këshë përdja me keqe, që ose ki dilema, hamendje, vizvese, në Qof kjo e provimit, qof kjo e përvojës, qof kjo e, e e e përgjasimit, qof kjo. Çfarë do qof kjo? Tulivara, pijll shejtoni ditë për ditë, të lëjshme. Që ulemos kanë marrë në fund më ucit, sa mund me pijll shejtoni vezës të njëri apo tjetri. Po le kanë rregulluar me një rregull, lejse kemi thlihishë që to është funi. Sa është sikur sa ai kërkosh, ça të mendosh si është sikur të dikush gaboj me ki, e tash sa so më nënte nuk di na ku ka shkuar larg tjetër. Po sa është ai si kërkosh. Andaj thot haram sunhin këtu, kur Andaj, sunhen, nuk pritit të të lazdi, nga ata që e kanë të pa qartë akide në këtë dretim, mu knaqë më Allahën. E pra, nga kush pritit? Nga ata që e kanë të qartë këtë akide. Përëndaj, në qovë se dikur do të pretanë mirë këtë kaptinë dhe do të knaqët me këtë, janë pasus të ehlë sunë e volgjema. Ata që e kanë kuptu drejtë, besimin në Allahën Gjellewala, në rafshën e emrave dhe të të cive të Allahën G Baz e rëndësishme dhe themeli i ora është apo ta kijësh të qartë mbi çka ndërtohet ky besim. Mbi çka, mbi çka kuptime dhe rregulla ndërtohet? Kuptimet e emrave të Allahut dhe elsimi i Allahut xhelora. Bindja dhe besimi i cili i flaq të gjitha vezveset, hamendjet ekse më radh. Që kjo është thelët e rëndësishme që nuk po domunëzëroma shumë nga se pasën çdo emër do të kemi do të kemi nevojë për shtellimin e kësaj teme. Dhe e dyta kanonin lemahat është aj që ajë që dënë me përfiti përfitim do të se përsa do të të fjohtëm për kategoritë përfitimin paslaj, pa staj. Pa ajë që dënë me përfiti duhet që të mundohet apo ta regulon sijel në ti konformt emnet. Apo për shambu stacioni stacioni i cili lensanë radio me valë çaktume. Apo A u për shtot aj volt dëgjuesve, ë ndëgjuesia për shtotin volt radios. Kush ku për shtot? E ti dush të tëu për shtot, me lyp që ti osht e ke msuar emrin, tash çtu kok na konçtu. E dush me për shtot aftë. Pozicionin tën, veprimin tën, silën tënde për boll ti jam, në thënë. Plot njerz fatkeqësir ata shtojnë kështu, mi paduron që Allahu ti për shtot tot atyne. Unë ola, më msu këto Allahu ya rab menat. Me boma me li vitosh problema, son li vitë na. Kta sfëtoj lava. Ataçi pritoj me librin djath dhe majt. Po tash me bon gabi mesh djaule valla. Po mian keq që do të më çup i vën, po gabi mesh të shul fillim ku duhet, kurse që çup i ti vën apo. A madje të buni ceremonie e madhe, dië dy sofat e par ulën njerëz, dië kush ul të dit. Vjen ai piatin vonë, e din çetje kovanin që të ultave. Çe valla më çun. Po ti se dosh me pun vetë më çup kurgush valla. Fillim do të më dit ku mul. Shum dhirt. Ande plot njerëz gabi mesh e posinu, gabi mesh kan fol, gabi mesh Kam vë për u gabi mësh kafitun. Kënd gabi më ka bëu. Edhe ku ti duhet s'na cen pa bën gabin, po çu shtuaj ka bëu vëllai. Mosëm tu tandri që në 10 ditë me Allah xhale valla. Po nuk i mundsi me komunikuar ditë më ton çdo si në val duhura. Andaj për shtatut më emën. Për shtatut më cilësin. Dhe kujt do të qeshë se ska përputhje ti li vrit. Mos qrit Allahu Jellaluhu olemen duru pozicionin e tij për shkak se ti ollaki polem me lëvizja thon. Ai duhet me ndru hukmin e vet se ta prit duratin te spi jaftë. Subhanallahu. Ktas përfitojn gamat Allahut kur thon. Cilat pritojn me ndryshuar disa ndvogul e ty ne pse qe sto ina msu na vllafon. E nchkuofshi msu qe qsto qisht u grani, ama me shiju ambësi ne amrat Allah ti kur jaftë. Andaj msomu po shtot me lëviz, hiç pa problem. Bën e vetit mobil, qishte lip. Volt, çao çu bona pun. E po kurthul më dikon del në suba tiën çës se ka val më shumë. Apo, spetën me Lëviz, më dal pi shtëpijes nuk po t'tan. Pse? Se val te rrugën jam të ful më dashnin tem atje. M'u bqut lidhja. Po suba on la njerëz mas pakt për mas pakt, do të thonë munduon me rut lidhën me Allah Xhelal. U kput valla. Hajr inshallah. S'poojmu koncentru, hajr inshallah. Allah livrit, livritë dikun ka val më shumë. Dikun e rrugë më fat kur të përmansh. Livrit ka pa, qëhet me çkapëli. Ajë që së është i gacim me levizë, së përfitan. Dhe prej të ashbonu i gacim me prish ratin, komeditetin, pozicionin, apo, nga se komedeta prish në jam një Allah Gjalli, ola pashim i bavëtët. Që të sirme këtë gati shmëri, sëm përfitan atë. A, a mëra vesh dërsin, që kja është. A. Sa obet në këndë shumë mobil, kanë levizë, 500 km djallë, 500 mëjtë, së kam pritur me mujë me ditë se që shto e kalip e jam një Allah Gjalli Gjalli, Hola. E lip që të vaj, e lip që të vaj. Këndaj, kjo është që duhet të kemi parasysh. Aja që gjithashtot dhente theksohet në këtë, se kjo është fyrja dytë, që në duhet, është se nuk të thëmë kësë ndryshatë. Në këtë rafsh tolerohet kategorizimin njërëzapta. Nuk është kusht, ja këtu, ja heqë. Jo, pranot hyrje graduale, e pranumë është. Kapak, kapak. Që Allah në rahmet ka bu, pranot. Andaj thunë djetarët se në këtë tim, diso njerët përfitojnë, ose ndryshem, me thonë, se formulimi është i rëndësishëm, andaj bëdumë o koni kujtëshëm. Krasë dhjes që e marim për të emë në thalaj gjele vuala, po këtë Allahu për shumë është arrahman, qëka është arrahman, mësojmë është që kjo arrahman, që është do të kondikim, këtë do të pika që do të vini, Allah, ose e mëni Allah, ose e mëni El Vahid, El Ahad, e kështë të mërat. Kajtë kjo dhije që ne këna me marrë, është më një anë, e rëndësishme. Apo? Mirë po për të funksionalizu, kjo kre që kemi, duhet në orë drita për Allahot ose gjallë për nuk duhet me e pengu dritë në ti mas njërësin, apo, se tani nuk ishe objekte që i ki në shpi. Te edin shumë mirë, që i ki në shpi, që i ka qëpare, edhe edin shumë mirë, se e ki qëtu pasunin, e qëtu ki arin, po pa edhe e së dritë në së një gjon. E mërë mësh? Andaj na e dim keqi, qëka është amni Allah, qëka ka, po duhet drita. E thunë djetarë disa për njërzve, nga kjo dritë Allah që vijë, kanë Çikaç. Çikaç drejt aty ne. E kjo dhërohet se drejta nuk është ndarje e padrejt, kjo është ders në vetë që vjen drejta. Por duhet të më kuptoj që kjo vjen. Mos po i kallozh çka na duhet. Vjen drejta pij Allah xhela. Mos nimi kemë mësum dersën tashë, jo është diçka tjetër. Është diçka tjetër, është, është një drejt. Andaj thon ulemat, dikush ka besisë, ve shkëndisë i rrezit. Është ke po ka knojë tani diku një mujë ditë tani mos i vjen më. Asqëndizo, ku më bash. Është ndejë sikon dhe ky ka pasur iste më pak. Diku është ka si çiri, jet dhëzën, po sërshëm, duhet të më lëviz dritën për më pas t'i errat ato. Sashem mjaftuar më që më livan më ndajta. Ngjë po, te çirne ki, po më lëm këtu, pak më mëshkut atë terr. Do të katshkësh më marr më vetë. Diku është ka si llampa, e dikush ka thon dietarët dhëzëm ndrum, apo ka dritë sa e mush me silltë të tokës. Kurshë shikojmë atë. Katsh kënaj dritë këta. Sa. Andë thotë Ibn Qayyim rahimullahu për këtë kategori, dëgjoni vëndni çka thotë Ibn Qayyim rahimullahu. Para kësaj so, thotë Ibn Qayyim kështu tapton. Thotë kur Allahu e azhiron gjoksin do kujt nga rroftë ti me kë dritë. Po, se tut vjen dia e duhet kjo muzhenu. Që gjoksi i zemrës më pranu apo ajo zgjenohet vetëm me fuqinë e ditës Allahu xhellahu te ala. Sot kur Allahu ja zyron gjoksin ndokujt nga robrët e tij me këtë dritë, atherë nën hijen e kësaj drite i shfaqen kuptimet e gjërave të emrave të, të Allahut, të cilat e ka të pamundshme ti kupton me mend në kufizuar mungesën e kësaj drite. Do të lajthejt do të devijnë. Sot pastaj me kemelulla Në njën e kësaj drite, jo edhëm që i shfaqen këto kuptime. Por, thot, i shfaqen kuptime të thellat të besimit dhe të adhurimit. Këtoj në regullë Allah, po, thot, i shfaqet kje, i shfaqet të janë, do gjemë me mendje. Thot, duke kuptuar ashtu, duke ju shfaq besimë ma shumë, duke ju shfaq gjitha ma shumë, qysh e hetane e këtë punë? Qërë subhanu, ne matë, ku kanë godita përta. Thot, kështot pas taj, fillan të të qertësohet ma tepër e ma tepër, si me rujt veprën edhe mas me prishap tënë. La ilahin Allah. Pasunia me më dhe që ke kiki punë për Allah që ke bëtu. Edhe në që të halët ma shumë dhe të sulmujnë. Bën Kajmir Rahimullah thëtë, ata që kanë dritë ma shumë të emnat Allahot, apo? kanë rëjtarë ma shumë, asë njësë lenë me i huqë. Ata që kanë ma pak dritë, hanët e shvizuin terërinë. E kësa e drite javidhin përmët, abdha. Na dhëna argumenti bënë qëjim, abdha, për këtë punë. Përgët që argumenti, që dhëtë, Allahu Jalla Hu Ala në surin El An'am, ayeti niqin e nisë të dë. Allahu Jalla Hu Ala, ni të të tërmi i përdurë. Na, këna mor pëj, kësoj. Që Allahu qëllë. Allahu thëtë, Efe mën kane mejten, fa ahjëjnaë, Hëtë Allah në gjëllëvala, është i njejtë, si a i që këni dëktë, kërkushës u këni eqë, ahjajna, e në gjallëm. Ah, me që e në gjallëm? I dhëmë dritë me esë mes, mes njerëzëve. Dhe i djenë tërre, të s'ke, ta që i ka dhëmë, në apërshat që i ka sa tërë rëkunë, si u dhe zritë e ka morër që i së dosë në të mirë. Për katë kërë kërë dritë, kësë i bo maj me që, mas maj Tënë të karë drita për Allah Gjellera, të është për e shesë, që e dhe dje ku e konë, së do është me shku, mure, me ape, ape për e ka e mërë e mërë e mërë e shkëtë punë, nuri. A për e ndinë për praktikët që sa so ma shumë vjen kjo, ma shumë vjenë kam jera, apëtën. që kjo është komple. Elidhja, kemen, Allah thëtë, si a shkëj në gjeshë mësja që është fillë dhulumat, lejë se bikari i gjin minha, i zhyt Këtë e në gjendit që në spëjshohëm. Ky që në terë i arabë, kë në terë që është kë, që është doket kë? Allah Gjallahu alë dhe thëtë, kështu ua hjeshtë, kështu të jo besimtarëve u duken të mira punët e të june. Apo? Andaj, njëri ju, jo, sa ma shumë i doket më katë që normalë është, ma në terë është. Sa ma te për i doket, apo? Apo? Adhurimi i nevojshëm i domozashëm me dritën është apo. Çi kjo dritë vjen për kuptimet e amrave të, të Allahut subhanahu wa taala. Ta ndriçon këtë, edhe ta mundson me kuptu ku duhet më shkel, ku duhet më shkel, ç's më ruaj këtë, sa duhet më urrej këtë, në qoftë se për shembull Allahu ka kërkuar me dashnjë punë sa duhet. Ese dojm mungesa e, e nukërt. Ska dritë mjaftueshme ose s'pëshë. Me çu Allahu të Allah tër në xhenet. Kjo dritë, hin rubiem çu ti shosh, ktheun tok. Një mujdet namazën e ki bajë mirafat ai haq çu shtunjet është kurrs ka ndezu apo po drita e bindjes që është mungon atë andaj reflekton në një rreku raporte dëmbelina maz pa koncentrim dhe ekipament pse se si e ndriti me, me, ti me kon drit ndryshe shkon kjo puna atë prandaj do njerëz çu më shkëndiza i vijnë mirë zon disa njerëz më çire duhet më sill më bajt her këtu her këtu më thu se ai ka me vënë ka me citata ka me ku apo Duke shoqë ka kat shkan. Ku dushit në pik të malit që të ai gëzohet. Në podrum shtena ai knaqet. Ai s'e ka me vënë, kta janë kategori. Fadlullah yuteh men yasha. Kjo është begati Allahu që ka kuptën e drejtë. Andaj kena popi ulëmorëve kena ni, apo që kanë qenë citata, sa so për ne, ndoshta 10 herë nuk i shill me anë me ra veti. Apo e ai i kam shërua ata ata përjasht që qe kanë qenë po keq që në mer Allah më me di gjithë. سبحان الله إبن تيمي يوكالزو أيتن الجنة ليفة چكامي يوكالزو جهنم ليفة من القيامة يكالزو قرديامة بور قدفتة ودوري بابينهم بسورن له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قيبه له العداب أدد لطو بيهن يمور پنجيس يسون درنك سيد جهنم ليفة باطنه امرانش ماتيوش رحمة وظاهره رحمة E jashtë, jashtë kët azab. Do thot, ju më kërjestim umrana e çfarë do të bën këtu. Unë jam në xhenet, ju e jeni për jashtë, në xhene, më suninit ton e koptën. Gardianëve të burguve, ata liri, kur donë të rrehen e lojnë pa buk, ju kanë hyrën në xhenat, unë në xhenet apo. Ai di çka ka pa që na spechohen. Sëmirë normal, vetë biçi, biçu ka tiksat këtu fjalë apo. Po ai shtet di çka qiu spo shënjë jo, valla, më pa ju çka thunë apo. Apo e çka është të, të sabet? e ka një erën, ene si bërë nadër e ka një, e ka një një e gjithu, e ka një e të erë, e ka një erën e gjënjët e u gudë, dhe ka vrapu, s'kan pas kush e nalë, ka vrapu, dhe i ka marë 70 goditje, s'kan dit kush o kënjëri, disë mutra e ka njërët me gixeteve, që të e ka di, e ka dhënë që të ka pas i shajt që ky këka, ene si bërë nadër, mi gja i, ene si bërë një mali kërdi Allah të ala Nuk kjo nuk kjo, kjo temë sufistave apo. Apo të zot tu pi alkol për të nuri më ardha vetëm. S'fal namaz për të në njohtna si. Joksi, joksi pa lojra shtiblista vetëm. Po njeriu që ndangazhon këdrete me dije dhe me vepër e kanë ni vullhap. E kanë shiju. Dhe e kanë pa këdrit, kanë pa diçka që jo gjithkohë shaptën. Të tjer argument i gjall për këtë punë. Pa gditë allo të ka hap apo çuditës çush ai tjetri po më bën këtë punë apo. Apo pse Se ti e ta shtuni diçka, të po diçka që ditë si sekond të pashet po, si të konteni. Shumë dërt, tash paramëna me kët gjendje që shehet që e ke hetutash, kur po vi kanuri që s'po ndrejka. Panë ky mund rrit sa qielli me kon ato i madh, ç'është bua gjendja jote aty. A ndaj do të më kuptu se kjo kjo kjo kjo dije ndikon te dikush ka pak këq, erandis mësh me fillu me hetu ndikimin tenë. Ç'kjo është? Edhe me investuar vazhdimisht në rritjen e dritës. Gashkëndiza nçiri ndllamp pastaj në pajç pastaj në a në në stil çdo ka pa ka këtu rritishall aty rrit e inshallah zoti na mundson me dek pa mri dritën e moha afta që me at drit pastaj edhe shikojmë në fytyrën allah xhallahu ala ta gëzojmë në xhennat andaj këtu janë kategoritë e njerëzve të nderuar që i kanë përmarrë ulemot dhe për këtë ka shumë fjalë që kanë fol dietarët në veçanti diet apo tani ibn kaibrah allah më i theksuron këtë ritim çë flas më të madhe për këtë çështje, por po duam një versioni fjalëti të shkurt. Për fjalët shumë të çna thon këtu. Fath Ibn Qayyim rahimuhullah në librin e tij Shifaul Alil. E kjo në librin e tij Medarej Usalikin, Shifaul Alil sot është fjalë. Në librin e tij Medarej Usalikin, Fath Ibn Qayyim rahimuhullah akmelu an-nas ubudiyatan. Njëriu më i plot në rrafshin e adhurimit se garim këto garime u loktanë më i ploti këtu, më i diksmi, këtë kun, e kalim, më i diksmi për Allahun, më adhurusi për Allahun. Këta këtu janë kon garime të vazhdueshme. At akmalu anas ibudiyatan. Njëri më i plotë në adhurim të Allahut xh.l. thot el mutaabidu bi jami'i al asma'i was sifat. Ësht ai cili të gjitha emrat e Allahut dhe të gjitha cilësitë e Allahut që Allahu ja ka mësuar njerëzve me ditë, të gjitha këto i kanë praktikuar. La ilahe illa fa Allah. Fani yezem ta Allah. Paramëndaj çdo situat është ndarim të Allahut me një emër caktuar. Ka cilëtet e Avd. Kjo është menaxhimi i mrekullueshëm e Dinjë që ka, të habite të këtyt cilët atëvon. Andaj thati me kerim Rahimullah. Fela tahjibu ubudiyatu ismin an ubudiyati ismin aher. Kjo është një problem që na duhet të mëshëru. Pamolin i parë është të futin në funksion të gjitha ato çka ai dim për ta adhuruar Allahun. Kjo është një problem duhet të kalu. Aplej më duhet të shëj. Mësë me i fudë në konflikt amnat Pësa i fudë i kërë në konflikt Po shumë, në këtë i fudë i më konflikt Gëse duke e adhruë Allahun Meni amën Apo Përsa e adhruëm Allahun Me atë amën E kena vështir me këptu amnin të të tër Për shambë Thad ibn Qajmur Rahimullah Kemen shambëllik sa jash Tahjibuhu Sikur se e pengën Apo Demorrnit me emrin e Allahut El Kadir, i gjithfuqishshmi apo gjithmonë përcilit paraahmat. Si komuzi me kuptuar Allahun i gjithfuqishëm nga ati që është i gjithëmeshtershëm? I bën problem ktyp. I shkakton, i shkakton, domthonë, ë, problem. Ose me kuptimin për shemb emrin e Allahut Er Razak, për shkak e ën me te Allahut El Halim, i but. Në kuadr të këtij, çysh i bën me kuin i gjithfuqishëm, na kuptosin për shemb për i gjithfuqishshmi, i gjithporshtashmi, zakone shtekimin at kuptojm të hakmorës apo edhe zvien men se edhe errahman është ai. Ai kur kur kur ku, ku, vepron Allah me emanetin e tij el kadir apo nuk e lën asnjësh emanetin e tij errahim. Jo, krij vet një zëskok kundër thanë tij. Sigurisht në apo shambull apo. Një njëri mund të kum bujor, po kurun me dikon në luftë njëra bujarija pak më von vjen. E Allah xelal gjithmonë no, bujor, gjithmonë errahman, gjithmonë errahim, apo Ek tas kam problem me me kuptuar këto thëna vëm. Nuk i kishkën, na duhet një me marrvesë të jetë në fshillë. A mundës me marrën në Allah për shembull, El Hakim, i urti dhe Amnaur Razak, furnizuesi. Me kuptues se çka sot ka hap, është urtësi taman, me të jap më shumë prishë tani jafton. Jo na drejmo kuç veç Razak, njerëse Hakim pak më vonë. Meq furnizuesi, po duhet më furnizoj, kur tek i jepu furnizuesin tani marrëm Hakimën. Kjo fazë s'aj Po vje njëri dhe një citaat, apo, që për mrekulli funksion të gjitha duke plesu njëra tjetërën, dhe nuk ka kusha këndërshtimi, që i ten e këmërion nësi u budjetin. Allah në mundësovët me konë për ty në, po, po përmeni këtë shkallë me kutu që që, që diri kun në altë mund më shku hesapja, na polifëtujnë për një emën, apo, me qitën praktik. Këta njërës ju ka dolë vaktë edhe jetë me gjitha këta. Në kjo shk e kërkon e jaq Allahu te bareke te bareke te ala dhe por fund pika e fundit e kësaj ligjërate me kësaj hyrje ashtu ndër pika do më thash duhet më kombinoj me ato të kaluarat më përzi mirë tani me u kyç ndërshet vijuse me Lena Allah no xhelala ashtu sigurisht se po ashin dallnice kuptimit e këtyre ndërse kërkoni përgatitje më të posaçme shpirtënore apo kërkoni ni ni ni ni qetësi pak më të posaçme apo ëtnjeri të përmujt më kuptou këtë çështje se po them nuk po flasim për informata për dije, po po flasim për do drita, po flasim për do erna, por, por, por, do të thonë që është ime është, është problem vetë pak më us vendos më kthyë pata nuk din ku më të më thonë. Kjo që mirëshnjeri më investu sot ka mundsi edhe para dersit për me kuptu dhesë, më kuptom mirë diës, në të. Qësh më investu, po njeri më mor më abdes apo Më pafallmirësh ku në namazin duha para se marr ndersë me bëu dhikr pak më shumë. Më lutë Allahu xhellahu ala për më kuftu me ndiku kjo. Nëse ke kështu atë për dersë i natyrave jo si uh, të tjera, ju sikurse për shembull ë abdesi ç'i shtomiret, e merr dorën në chat, ta pa shpirt me qysë skogolase e merr vesh. Amba këtu kërkoj një koncentrim dhe kërkoj një gjënie të posaçme shpirtore, për përfitim botësor. Për Përndysha Allahu xhellahu ala begaton kondëm për veti dhe asku xhullum nuk i ban. i kuptu më shtyllat, i kuptu më dërejgjet, i kuptu më synimet, apo që ambejt me kuptu, u mejt me kuptu edhe rrugë që duhet me ndjek besimtari me përfitun nga këtu apë. Rrugë. A tjetë të qëlimit kërë kërën fulët, që ka synën një besimtar kërë të mësën emet Allah Gjellewala? Nëse je mjeshtër, mund është me marë 5 qëlimet me bumjetët. E dhe që të mjetë dhe petë mi këtë në qëllime. Që kështë kemi full, ka herë, i kujtojë të këpuna, të kë agjerimi. E dhe sobri. Qësh mundet besimtori, Apo? me përdur sobren e agjerimit, për sobren që duhet për punë tjera. Se të veq që të bu sobër, e kini sësit sobret, për dore që të dikën tjetër. Për shumë, ndonë njerë, dinë, Nimi aroj kanë me shtëtu, po pishotën din me i do gjysën me çdikun tjetër të apo tani pat këto miksë më fëtë mazia. Çështë din ata me bó kështu, me komuniq po që ka njerëz që çdit din me bó. Unë e di me bó, kështu po di që ka njerëz din me bó kështu. Ka njerëz dikur të parë të bën kështu. Ka njerëz ta dhurim me llojet e valla. Allah e lub çto e di që era për më kështu, po çka për mua çto një herë për çto. Te kodnia teta na patë bëjë limonadë. Sa, çka vës rregull, shembull i se i. Thikot. Rrugët që na shpëndet të përfitojmë nga këto emra të Allahut xhallahu ta, përfitim që kemi ful në 19 pika 12 sa kemi çekt të në deshën e kaluar. E para është ta realizojmë praktikisht hadithin që flet për këtë punë. Allahu pejgamberi pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam thotë: Inna lillahi tis'atan wa tisina isman, men ahsaha dakhala al-jannah. Allahu xhallahu alejk 90 në anë në ahësaha. Kë ahësaha u ka bu për lem atëin që e rabirë shlehasin. E lejmanive shqip me për këtë jodhë. I po, i hësaj bëjen për mbledhje, përfyrje, qërët i qka gjuhësisht. Ka thonë, kush i për mbledhë të emna, hinë gjennet. Kë në dhënë në emna e dini, së janë që Allah vëqë në thëmë në një kafëm. Po për me gjenet, i një gjenet, është në jaftu më nëthë nëndë. Qëto, krymi, që i një gjenet. E tjirat, së ngarë ka i për tjirat. Ahsaha e para, rruga e par, që të shpijet e kuptimi i drejt, përfitimi i drejt, aritja në, destasjën të dur është që kja ahsaha. Që që ka thonë Muhammedis asëm. Qa është ahsaha që ka kërku për në këtë adith, është e para, është me q E parë është me kuptu vë lapëtën, edhe me meditu. E ke marrë al Rahman, e ke marrë al Gafur, e ke marrë al Rauf, e ke marrë al Aziz, e ke marrë al Odujt, edhe të është nukion këto diso të tërë me emë në, jo, jo, taman, so ti edin të aman, sa ma shumë kuptan pe këti emëni, ma shumë bëm pjesë në tome në Ahsaha, edhe ma nga ti me inë gjenët. Andaj, pse përmana këtë pikë? Nga se aja që pa e bëjmë është në shërbim të kësa e lëham Bashkarisht. Nga sa jemi duke mësuar për kuptimet e këtyre emrave dhe shtjellimi i detajzuar është një lloj meditimi, andaj jemi në rrugë të mirë elhamdullah për të përfituar nga këtë emra më shku në xhenet. Kjo është ah so, çka thon ulemat. Edhe pse këtu ka xherime të tjera shumë, apo kjo një rrugë. Andaj merre me meditim emrin Allahu, për shemb sigurisht El Jabbar, El Aziz, El Allah a Allah e kështu mëral. Rruga e 2, së këte imi duke barë, këte kre ma, kre ma e bërë, edhe këta një praktikër këna me ashtë jalu dhe gjatë derseve tjera. Rruga e 2, lëzneruar që kanë frikë që nuk këna mund që i bashkë me bon, apo është pastaj angazhim më të e për i naturisht individuale, është të medituarit në veprat e Allahot aso gjëtë. Që për ty në është kosmosi, është djeli, jeti, medituarit për to ndaj, djetoj të ka unë një regull të mërkullu shumë, të kanë thënë, se emret dhe të tësit e Allahu Gjelle wa'ala nuk përfituen nga veprët e ti. Andaj, sikur të si kanë fillim, nuk është dashtë Allahu me kumë bujarë, me kumë të nësë është bujarë. Apo? Për kundër njeriut, njeriut fitën grada në basë të veprave. Së është i dishëm, të mësu botë i dishëm apo, së është kërkush, i fytë tënë jepë, bëgët, bëjarë, bëgët, apo Allah nuk është kështu aptër. dhe këtu e kuptim ato që kemi thonë më heret se përmes Allahut e njojmë kosmosin e e këndërta besujmë se Allahut e këzistan para se me pa po që ka bo dëse njerët njëzën nga dyshimi me shku më bindje jo, dëshimi qënë dyshim, nuk e dik që a ka njërë kurgjë. Zdi që a ka. A ka zdo, s'ka zdo, zdi. Po dal njërën në mallë dhe po këshurë a ka zdo. Nizën nga parimi i, dyshimi. Nga bimë në kjo. E në që tamë se kemë këta. Që ka Allah i ka honë ikra. Ledzo, na këna kry i librin. Na këna ka dhu që ka ka. Ti ta shëve që i kemi ledzo, ti s'ki medito, analizo, që po të mërmenja, a i ka honë kështë? Edhe jo që i ka honë veç ledzo. Po e ka s Saka so, pun tash na patë apo më jua propozojm kur ishte mekes, kush uni atë kur ka vonë këtu kë punat. Kë pun kam orfund Allahu Xhelahu ala. Andaj meditimin e veprimet e Allahu Xhelahu ala. Hadith ibn Qayyim rahimullah. Shikoj si e përme, apo sepse për meditim mendoj që më duhet një seri ligjëratash për me edukuar vetëm çfarë meditoj. Mi thua po valla na kem limitet shumë tëta. Që timunësh të të Kur të kuptojshë, një amën të Allah Jallahu A'la, me e fëqizun dikim në ti, duke me ditu në krimi të ti, duke me ditu në vebër të ti. Thad Ibn Qajmi, rahimuhu Allah. Wa nadharu fi hadhi l-ajat, wa emthaliha në vëan. Me dituar dhe shikuar dhe në këto argumente të shpaluë sërër dëllaj. Apo, thad Ibn Qajmi, rahimuhu Allah. Nadharu në ileyha bilbasar, shikim mesu, At edhe e she, për shembull, soi kaltër të qilli, soi gjelbër të bari, apo gjelbër të bari, shekto po, edhe pse kjo të hajt. Ha mbi pokatat tjera të cilat shikojnë mështasia tek sa hapën. E ka punë njëri për shembull e kçyni pikë çati, sa i, i fillimi me dizimin të kush është? Pika e zezë në mur. Mund e pjesë soi del edhe futet tani në kujtime. I kujtohet feminia, i kujto don ai ai sortë apo atë? apo po pra asoj vrimë ka hirin një detit të madh të kujtimeve et meditimeve, et njareve, et jvillime, të meditimeve të ngjarjeve e zhvillimeve kështu më radhë. Andor Ibn Qayyim ka për Allahu xhallaçi çka të pibaret apo hin mandej për qili thon. Për katër qiellit. Thonë me kuptuar tani miqi qiell. Sa so ka qiell? Sa ka kriju Allahu xhallaçi ora, çka skuhet mësom. Mi të një arsh, mi arsh Allahu xhallaahu ala. Itselë këto punkto i rregullon. Këtë do bërat sulalën, kët, kët nuk e Meditim, e e qilin, që i ka sa felda një shka meditinja. E kështu e qilën, që sa i mira. Apën. Jo, për po qilën është dirë me hi dikon tjetër. Nuk nalët e bari, e asë të bubreci, por dhe për tëmë për mesaj dikon tjetër. Allah i vëzëndëruar, nuk jam mërmenja se qëfar përfundimet të mrekulush me kansil djetar nga këto meditim. Ne nuk duhet me dalë në i piknik dikon se harë i pasë nga mytë i timi qëtetë. Tëlle Allah delë vetë, del, vet, del medikan, edhe thu Quraan er Rahman. Apo po të mjaftohem për veçmi pak. Ato apo Er Razak më kuptou pak më mirë. Rruga për ndikim Er Razak më kuptou që është kën e Sheh Subhanallahu El Karim. Apo ato ato ato, ato milingonat e vogla, ato mushkaja, mizat, keq keq to kush i monë vdot. Allahu Xhelal Xelali vdot. Tani kjo është pjesa e akides tonë, meditojm këtu. Dalim. Sa komentim ndetë? që njerë me meditu për madhëninë Allah Gjallaj Gjallaj Luharë. Meditimin, Allah të të vëfie në fësikëm e fëllat të pësirun, dhe vetë vetë në juve. Andaj djetarë kanë meditu dhe në atë mos, so që nuk të mërmenes edhe këtë e kanë futë në meditim. Në përfitim duha thëmë gajë që mund përfiton. Andaj, gjithë të livizje jona, ma dje edhe ushimi kër hanë, edhe ujnë kër e pinë, edhe gjumin kër e bën Ën argumente të Allahu Xhallahu Xhallahu që duhet me i përdor për me kuptuar më mirë ndonjë emër të Allahut Xhallahu Xhallahu. Gja se rruk Allah ka boku këto. Përdore vullënderun, përdore. Gjithçka medito. Merë një emër të Allahut tek çuçi e ke mësu, edhe me herë dil në mal. Meresh kë në vurrë. Meresh kë në lum diku, meresh kë, shkë diku. Ku mund me rrok më smirt jam në Allah Xhallahu Xhallahu, edhe këqyne si fil drejt për drejt qysh funksionën emri Allah Gjellë Vahala. -Vale, Kjurëse, ka njere, suni shemirë, ti këtu teorekishtë dhe mësënë, apo, dilë në ta me këtë dituri, në kremëtërinë Allah Gjellë Gjellë, -Vale, në atë që a i ka vëprua. Këto është temë e gatë, që i kam përmenë djetarë me meritunë njërinë këtë, në atë, për duhet e vëllahi, njërët mahnitë, një telefon me dalë, me mu i flazënë, qërë që ka kanë bohë Ju edhe këtë e, fut, e këtë. So, tjesht, kanë fut, qysh e kanë bën kët. Sa fulet punit të levon thirt, në programash më kanë shtuar ato. A kanë aful në për një fije bari apo çherë është të gjelbër është të verr? Kush e bën kët lopën? Po kët më qujmë ngjërorës kët natyrën e bën virë të korrë vë. Apo, panëmenan ngarku Allah gjelbëllën më të çerë optë mi, verës që kur dapo ja gjeve. Me marrë miçit. Apo, syt buot nystenë. Fatorë më quajë më ik. Avon na vej gjogun ton gjitë to i ek, as me honger shum botë, as me pias, me flet. Kurrgjëj. E lum thjesht, kët boshin e ka gjiten tokë të skelet na pas kan zunun, ka ka shë doborja thot. Allah, çyrëner kuji kardzu, thuj el alim, kreç këndron në bor me izin e tij në ras. Kon tuk një çiroç që nuk e din. Përfitane valla. Ky çyrë gjiten, çyrë, çyrë kët fuçi. Te Allah xhela xhelali huva. Këtë të honëse, të dhidh, të e në që dyshim të hanose, të di, valla këtu këto janë madshti që kat cilësh mund me kat shkoish. Prandaj përpara kategoritë e, kategorit e, e këtë kategoritë e këtë kategoritë e njerëzve ato që ka gash nga me ditu, thot shumë hajjaxh, njerëz i kanë godosur si çmend, domos. Qasun kan shkuqi, kon se ka posht, posht vallalloj. Apo senimë një njëri shëmë menju me syrë. E bë ke me syrë ka pasur të herë. E pe, ka pasur me të kalloxhë levala ato. Ka pasmën kur kënaqesh me ndenësin këtbot tu la ilahe illallah m'këdbo që dha që mban Allahun çu kënaqet çka të mbronin ndatbot ku s'ka isa që mban këdveç për mua sot sa komu kënaqet atje alhamdulillah ai shikoj këto gjitha këtu mundsinë të përfituam në kosmos lëvizje në vetë në ka dush sepse kjo është tim që keman vol e mos os me mendu për ato çka nuk e shohim në porëdim dhe më lajkete Allahu ta xogjal nga fuqia, nga pushtetit, nga autoritet që Allah Gjellewala t'y në uga, uga ka, uga ka dhe në fërën. Dhe dhe është të prej, rrugëve që ndihmojnë në robinë Allah Gjellewala me njoftë Allah Gjellewala dhe me i kuptu ma drejt emnatë Allah Gjellewala është të medituarit epse kjo është piesë e dytës por të është kjo është pak ma e posaqë, ma e veçanë duhet ma shumë këto në begatit edhe dhuntit që ti ndaj edhe disa po, për para disa ditë bizhëh me çovlazën për punën na vegatise këtyë dy kanaleve që depërton ushqimi edhe frymërin japën përmes tyre nave la ilallah unë mund me bota ashtu një anket, me siguve, me thonë, në anket më shuvë më thon nëse në anës ajo që merr frymëse në anës ajo që ka ka fshota në anës dikurrin shumëse vet nuk e di a djath a majt nuk e di a djath a majt kanonë me, me po që duhet më shku ka frot apo ti vështë gjung, as nuk e kundësh me me men shko diath, as bële me krye apo kështu apo ajo shkon kësaj. Ka Allahu të vet të jetë në atë kanalin e frymës, shpirtun e don. Apo pse? Apo pse që më i çdo me taçit edhe tani sjosh më kor, po çu samiri vjen me taçit këto anjë apo. Tanran Allahu Xhelalu veala ti as nuk e din ku është bële. Wallahi me vet, a diatha majti frymales zivallap. Ne janë as nuk e kanë ditë që janë dy kanale këto që shkojnë bële. Apo Ndosht ti tash na konton hungerbook. Kush i ka kaqzu kafshatës nduaj ka më shku. A kjo sot begati? Kjo s'ka, vetë porën begatia arapofton. E kjo s'është kjo? Së Apo? Vetë ata që ju jet në fyt se kanë problem njerëz, më u porsaktu ka më shku ka vrojë gjithçka të halish kanë. Ka probleme me hungerbook. Kan njerëz që u shijnë me gyp. Se sun shkon kësaj tafton. Vetë ata, a begatia so begati kjofton. Ai më ndan begati, veç njiash të ka Allah jelle vola. Hësuri që ki mundësi me po, njerë, ose të shumëta, ama gjitha këto Allah, shëndroj në dashin dhe Allah gjelloha, që sa so mirë më ka po, pëse më ka po mirë, nga së është të Rahman, nga së është të Rahimion, o shkerim, o sërvedud, e kështë mërërat, emët Allah që ti mësan, i fuqizan kuptimit e tyre, me begati që ti kap Allahu të bareke, të bareke o talerë. Në kjo është me ditim, i, i dëmëz Çdo natë në unforkimata të, të dhërsën e Allahut për dhërsën e sot që marrëm. Allahu alam, ndersa 10 vjet tash me mukursonin. Unë do angazhoj, apo çashtu ndod, javën e ardhshme marrëm namën të Allahut, zgjall, bua kia çat yenin, mukurp bua kia të bën ai dhërsën e nin. Ndul njëri. Epo kët meditim, po ditë për ditë marr më ule, të çitash, unë gjën çien çit begatie. Ka njerëz që smunen mukula, a denti kët pun. Apo kur të kam usim në jetë fuqi të, më një, të takot, me marrë kët kurres çot. Allah, këtë ke çka të munosh? Këtë begati të mbledh. Apo edhe përmes tyne, thuçi këtu me Rahman, çuqtum me Buhari, më anë kimsan. Edhe në fund tëj, wa të, in tu dhun'imata Allah la tuhsuha. Edhe më çuqtom me grumbullu, suni kulum në begatit Allah sona ka paimi, nëse na në zdim çan ka pa Allah xhande vale. Na nuk dim, edhe për të që e dim nuk e dim sa mirë jema po thon. Selemur për të që nuk e dim. Që nesin që begati Ndaj, këtë që meditua ka pak aşnjëre vallallajse, përball çfarë krijuas është atë. Përball çfarë të gjithë mëshirshëm është atë. Përball çfarë dashur është, përball çfarë të gjithë fuqishëm është e kështu me radhë. Po kjo zvian këtu emson e aminën dhe e kur i dersë të dilnashmë. Jo valla, meditata ka pak këtë emrin, dilnë thash, mal, dil fush, ka dikon. Medito për këtë çështje atë. Në kuadër të kësaj që e përmend. Dhe e katërta që na ndihmon me lenë Allahu al Tejal është kjo është Kullë cool, mi këti meditimi, o thënë. Tha di me në kejme, Rahimullah, o petë. Kumë mellë minë në nasë, ata që jam plecu. Apo që të i kanë metë, o thënë. Ta është në mënën, kushë dhe që apodishin këta, o thënë. Kejtë ju dinishtë, edhun, e dhënë. Së punë e diesë. Po e punë e përndërimit të kësaj në favar të këti rafë që për lasënë për tapën. Thonë ulematë të medituarit e para pomë në kryim t Apo? të medituarit në argumentet e Allahot shëriatike medita në bukurin e islamit në mirësi që Allahot ti ka munsu me i shiju me i pretu për mes ti vahjë dhe këso i shpalli apten. në qovë se veç e merë njëri bukurin e surës e li khlas qëfar këllushmëri të besimit mënëteizmit, të uhidit Allahot ta ka munsu kjo është e mjaftushme me kuptu se Allahot gjëllëvala sa është bëmërë dhe të jepër shërbësimin e Kur'anit të urtë. S'ka mundësi të kërkoj një fytyrë tokshme u pshtilde. Heç, shumë vazhdimisht kul huwa Allahu Ahad. Baza e besimit ton është surja e parë që fëmia mësuajnë. Subhanallahu. Para mëna, më kam kjo baza e besimit, kjo mësuat në fund kur doktoran për fe ta mësuajnë kul huwa Allahu Ahad atje. Çe të tjetër gjë ashtu, ata doktorshë që janë edhe e kryojnë, doktorojnë hala nuk e kuptojnë çka i bën trinitetit, s'din. Os problemi është, problem, është sfidë për ta më kuptuar çka realisht është zoti dhe djalli, çka është realisht. Cili ka më shumë pushtet? Kush i kujt është? Taximet e Gazukit pun. Shikoj, kulmin e dijes e ka problemi me goma të ashtu ku këtpun. Se çka thonë, kjo është çështje më e larë se dija jona thonë. Ne thojin, thëbi besimit është jashtë logjikës. Tëna fëmia, kondushmëre, thuaj kur vallohat adet, them në thëmija, mërë, edin, besimit tanë, and nuk është ke bukuria. E mëstratin për tira të që Allah Gjellewala o Allahi, me minunje për për dobit, për mirësit, për mrekulit e agjerimit, e namazit, e zeqatit, e haqit, e, e reglo tira që i ka për Allah Gjellewala, a mune më arë të pidiku që nuk është el alim që është duhet? E fuqizan kuptimin e Allahot i gjithdishme me këto, që është ka ditë, krejtë të mi bon, që është edhe këtë se kalon, apo, sa më meditim të detajzuar, kinë këto kuptime, sekrete të shëriatit, a që më te për reflektojme e përfitim në rafshën e emreve të allatat zhele. Ndaj, dhe në ruar, spaku i badet që i krymë, të munduemi që të njemi pak më te për me disa dobi, mirësi, sekrete që batë në vetë në të të në këto adrime që ne i ben për allatat zhele. -Zhele vesh në mazë sa dobiti ka allatat. Ata njerëz, vesh të në pa të ufonë, telev e pra në islamu në pojë, kur gjë? Enzili dë bëja përta. Sigur se kanë dohë që bërshambull generaltë të sërët e kanë pik dëp disciplinë në pojë. Ata e kanë disciplinë në kanë marakën matë-matë. Kërë e kanë po, që që e kompërmanë, general sërdejse në mahirin atje, Allahu Akbar, 3 milion njerëz në sejgjde. Asë nuk e marë në bërë gjuhën, asë të senë zdi në ta. Me bo mas namaz, mi thonë, kefe haluke, zdi, i qënë kratë, që po thush, e po, qësh jemi, i thonë, zdi, e qësh lo dejtash dhe dhe dhe kika mas arapit, qëtë shku, kur për jahuj, asë ke bukuria, menin mas së vistu, të kabbel Allah, zdi, i qënë kratë, Allah i këtë të knuar a besht të kojse, po, a dhike, sakat, i dheke, semi Allahu li men hamide, qëtë qëtë, semi Allahu li men hamide, ti op, u që, Kjo dita do të më shkon komo vë. Kjo është disiplinë mrekullueshme e painstalume te kurkush deri më tani pas namazlit. S'ka nevojë. Në nevoj. një çë e kanë i pastë me ufal. A keni trajnimet e disiplinës para se të meshin xhamin, juho vallallat. Vetë ensaf edhe e rregulluar me kë punë. A është kjo bukuria? Edhe na hi me dalim safë këtu, edhe s'na vjen mend se sami so na kanë drejtë Allahu xhella lan këtu punën. Si kë formën e durimit apo ta? Çish do të ishte namazi pa rukua, La, para rukuat. La ilahe illallah para rukun rukuat. Sa so e bukur rukuja. Para menan namaz pas sejdë. Këtë në rregull. Nkom ruku kët, s'ka sejdave. La ilahe illallah. Zboha damba. Krejt çka ti kish të ta kalon ata. A nuk më ditën për këtë punë Allah? A nuk e shton kjo dashurinë për te? Pse të? Pse ta kam ushtues ka me adhuru? Ka do të thjer kam vesh nkom me mnejti, s'dum po për kulla. Do të jesh do të thojë kallon përpara. Për. Ta kem mos më keta. Pse? Po mos më dash, nuk ta kish mundsua,fton. Andaj thamson qe amn Allah el wadud, i dashuri, ose errahman, ose el al alim, eks te rrad. Andaj sa so ma te per se ka shembuj shum, nkat, po vetem pa e permend sa per ilustrim te kti rregulli, ne kse rrugte do mazojme qe na duhet ne udhimin ton ne njohjen e emrave te Allahut. Andaj ktu jan shtyllat apo ktu jan kategorit, ktu jan synimet dhe këtu janë rrugët. A me të që këtë e tërë? Unë nuk e di. Ka me që tash, këto ti bashkojmë, bo, dhe në njënë e saj tash, ta njohim Allah në Gjellewala, njohje që tash do të përmërsa njëtën tonë, raportin me Allah në Gjellewala, dhe tërë atë që duhet të arim përmes këti uthimi të përbarkët me leja në Allah në Gjellewala. Andaj dhe nërruar me kuptimin e këtë në dy hyrjeve, pas taj, edhe veç dhat amat Allahut me marr për fazën tonë filosofore të mjaftuar më pas. Megjithatë, po pa kuptimin e këtynë edhe 99, në meqëse më komentoi, ka një ka një polemikë nami kuptuohta. E kuptuat, andaj janë vendimtare për vazhdimin e udhëtimit. Prandaj bëri pjesë përbërëse. Ju jo tashun kurçiun kom, hajt ti çu kalzëm, i din, ju s'po thamë shë, po, që na s'keni pa që dëm të kem, nuk vesëm, se shkon mirë me vet po s'vesëm, apo më stot në kur në e që dikush të ngushtan, qënë kom, s'ka ke, ke pregadit, ullo, se këna bu kësë të kur ato. Adë, s'këna qef me, me ngushtu në kur në i mëslimanë. Mirë po, koreksi parazotit ton, apo se, je duke u futë me një shtek të rëndësishëm, vendimtar, përndaj, gjitha rëthanat kushet t'jam pregadit, si që ka me thonë mu, apo, krejt i ki. Tash vë të mduhështë të udhëtash, ashtë të si k Andaj, kjo ishte edhe një hyrje e roze, e pse thash jamuhamendur që të kaloj drejt nëmër ose kët, por mendoj që kjo ka qenë e domosdoshme për të vazhduar më tutje udhimin, prandaj lllahualha qe të keqin për rrugë të suksesshme. Edhe tash me këto dy hyrje mundemi tash më lehtëshëm dhe më gatshëm të futemi në udhimin tonë drejt Allahu xhalla wala, andaj lllahualha më nduar që na bënu udhim të suksesshëm dhe arritje faqebarte k'Allahu xhalla wala, që me vërtet ta prjetojm bile se paku ata që ulemat kanë thënë se nuk ka më mirë se më fol për Allahun xhel le vala. Do nuk ka më mirë se më etu për Allahun xhel le vala. Nuk ka më mirë se më njëft Allahun te bareke te bareke te ala. Ne ashtu kanalizu tash po do na menjëso provu inshallah tonë. Kada ka dalë praktikisht me këto detale të asaj që ulemat e kanë përmendur. Allahu i shpofleft tërin takim të našëm sallallahu ale Muhammedu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam besmika hayrun.